Постійно точилися розмови про те, коли вже відріжуть палець і звідки буде вестися наступ українською армією. Ми же всі були впевнені, що в першу чергу війська підуть на Лисичанськ, враховуючи географічне та стратегічне розташування міста. Місто розляглося вздовж річки Сіверський Донець, на дуже високому пагорбі розміром приблизно 10 кілометрів завдовжки і 2-3 завширшки. Лисичанськ, на відміну від молодого Сєвєродонецька, старе місто, в якому поруч із приватними будинками височують багатоповерхівки. Більшість нових житлових будинків на 5 та 9 поверхів розміщені в центрі міста та на околиці в його південній частині. Цей район розмістився на окремому пагорбі завдовжки до трьох кілометрів з густою забудовою і мав назву РТІ. Решта Лисичанська – приватний сектор. Примітка. РТІ – технічне ізділля. Таку назву колись мав завод, зараз так мешканці називають район міста Лисичанськ. Висота пагорбів мала велике стратегічне значення. З Лисичанська, Сєвєродонецьк і Рубіжне, видно, як на долоні, до того ж на Лисичанських пагорбах зіймалися конуси триконів. Тому, за припущеннями, війська мала би, передусім, піти на звільнення Лисичанська, щоб відсікти палець і взяти терористів у кільце. Лисичанськ контролював Олексій Мозговий Зі своїми бійцями загону примара подейкували, що його бойовики наймобільніші і найкраще озброєні з усіх формувань. Місто з усіх боків оточене добре укріпленими блокпостами. Кілька сотень козаків і кадирівців, які прибули на підмогу Мозговому, розмістилися в санаторіях, розташованих уздовж річки. А база техніки з полігоном для навчань розташувалася на території заводу прилетарії. Настя завжди любила дивитися на Лисичанськ зі свого балкону. Праворуч тягнувся зелений пагрб, де внизу серед дерев губилися приватні будинки, вище білі багатоповерхівки, а на самому вершечку пагрба зіп'ялися найвищі споруди. Терекони, здалеку, дуже схожі на єгипетські піраміди, впираються верхівками в саме небо. З балкона не було видно розмежування двох пагорбів, тому район РТІ зливався з іншим районом Лисичанська в один суцільний масив. Навесні Лисичансь вкривався ледь рожевою піною від цвіту абрикос. Ці невибагливі плодові деревці росли всюди, у посадках, але стільки, як на пагорбах, їх ніде не було. Випадали неврожайні на абрикоси роки, Але Лисичанськ чомусь ці дерева так полюбили, що плодоносили тут щороку, і містяни продавали їх не на кілограми, а на відро. Але Настю зараз не тішив урожай абрикос, і не милували око, пейзажі праворуч, вона думала про те, що українським військам буде дуже важко взяти висоту, яка наїжачилася дулами потужної артилерії. З протилежного боку від Сєродонецька лисичанські пагрби мали менш круті схили. Страшно навіть подумати, що станеться з усіма мешканцями трикутника, якщо хоча б один снаряд Влучить у цистерну з аміаком на азоті. А може так статись, бо завод простягнувся між двома містами на кілька кілометрів. Нещодавно українські канали сповістили, що з азоту вивезли всі цистерни із небезпечною хімічною речовиною. Але знайома, яка там працювала, розповіла, що аміак ніхто нікуди не вивозив. Він як був, так і є у цистернах. Небезпек навколо вистачає, бо куди не кинь оком хімічні заводи. Взяти хоча б нафтопереробний, де у нафтопроводі вже закачана нафта і велика кількість ємкостей з небезпечними речовинами, які теж несуть загрозу при пожежі. У Рубіжному ще більш небезпечним є завод Заря, де виробляється вибухова речовина тротил. Один невірний постріл і спустошиться три міста, а у мешканців нема навіть протигазів. Люди не проінструктовані і зовсім не мають уявлення, що робити в таких випадках, а вибухи щодня і щоночі частішали і ставали все гучнішими. Тютю, -тю Настя почула внизу дитячий голос. Їй двома руками привітно махали близнюки Саша і Паша. З півроку тому їхні батьки придбали квартиру в третьому під'їзді, тож хлопчики часто гуляли у дворі, і Настя навестись з ними познайомилася. «Вітаю вас, кольбабки, бабки!» – крикнула їм Настя і також помахала. Шестирічні хлопчики були копіями одне одного – веселі, жваві, синьоки, з дрібним ластовинням на носі і з білими кучериками. Вітри роздмухували м'яке дитяче волосся, і їхні голівки ставали схожими на пухнасті кульбабки після цвітіння. Тому Настя близнюків назвала кульбабками. Крім того, вона ніяк не могла второпити хто з них Саша, а хто Паша, і щоб не образити дітей, зазвичай називала їх кульбабками, а їм сподобалося. Від дітей Настя по великому секрету дізналася, що батько пішов добровольцем на війну. Іноді Настя зустрічала матір хлопчиків і віталася з нею. Кульбабки розповіли, що приїжджала до них бабуся і подарувала кожному велосипед, тож тепер діти часто каталися на вулиці. Зараз вони були без велосипедів, але з маленьким песиком, якого нещодавно підібрали на вулиці, як вони сказали, у нас добра мама, вона дозволила Чіпа залишити вдома. Куди йдете? спитала Настя дітей. Гуляти. Поведемо Чіпа на площу, пояснив один із хлопчиків. Він ще там не був, пояснив інший. Далеко не заходьте, бо мама буде сваритися. Знаємо, в один голос відповіли близнюки і, щебечучи про щось своє дитяче, пішли у бік площі Перемоги. Настя провела поглядом дітей і повернулася в помешкання. Вона дістала кастрюлю з холодильника. Там залишилося трохи відварених макаронів, більш нічого не було. Взяла сумку і пішла в магазин. Добре, що супермаркет, а тебе зовсім поруч, в сусідньому будинку на першому поверсі готелю центральний. У магазині до цього було не густо на полицях. Але зараз порожнеча Настю здивувала. Складалося враження, що вона опинилася у лихих дев'яностих, коли на полицях вітер гуляв. Горілки вдосталь, проте деякі вітрини взагалі не було чим заставити. То продавці в один ряд розкладали пачки з печивом одного виду. На іншій вафлі з усіх морозильних камер залишилася працювати лише одна – в яку склали рештки всього. Кава також зникла, але ще був невеликий вибір дорогого чаю в пачках. Ані ковбаси, ані м'яса, лише продукти з великим терміном придатності. «Невесело», – подумала Настя, і свій вибір зупинила на пачці рису, пляшці орії та банці консерви. Жінка зварила пісний суп із сардинами з додаванням олії, покликала обідати своїх чоловіків. «Потрібно негайно з'їздити в сільпо і закупити про запас продуктів, – сказала вона і розповіла про порожні полиці АТБ. Мені потрібна буде ваша допомога». «Хочеш скупити весь супермаркет? – посміхнувся Валерій. «Може, будемо сидіти голодними? Сьогодні нема продуктів, а завтра завезуть. Ти вважаєш, що я охочу вести продукти харчування в окуповане місто?» «До цього часу возили, – сказав Валерій, сьорбаючи суп, – вантажівки з продуктами. Вже не раз грабували бойовики, – нагадала Настя. А зараз навколо точаться бої, то тут, то там перекривають дороги. Небагато охочих знайдеться водіїв, щоб ризикнути, бути пограбованими або убитими. Потрібно негайно зробити запаси, бодай, на якийсь час, – згоден із мамою втрутився в розмову Геннадій. Завтра ми всі поїдемо разом у сільпу».